Kapitola 17. Jediný knihkupec, který působil v Richmondu západ deset, jásal po každé, když si někdo z budoucích průkopníků, který tudy procházel, koupil knihu. Knihy! Každá jedna z nich tištěná na papíře. Technologie mrtvých stromů. Informace, které pokud budou dobře skladovány, vydrží celá tisíciletí. A nepotřebují k tomu baterie. To by mělo, sta to by mělo být předmětem sbíratelství, pomyslel si. Kdyby do toho mohl Humphrey Levelin třetí opravdu mluvit, každá kniha, která kdy byla napsána, by byla pečlivě uložena, alespoň jedna kopie vázaná v pergamenu a ručně ilustrovaná mnichy, nebo možná a tím směrem se jeho představy měly sklon ubírat tajými obtiškami. Takže teď, jak doufal, se tady naskytá možnost vrátit lidstvo zpět do stavu lásky ke knihám. Kochal se tou představou. Na průkopnických světech nebyla žádná elektronika. Kde je ten váš internet? Hm, kde je Google? Kde je starý Kindle vaší matky, váš iPad 25, kde je Wikipedie, um, Polkipedie, nazývali tak vždycky, velmi důsledně, jen aby projevil svůj nesouhlas, ale málo kdo si toho všiml. A všechno je pryč, mi nevěřící, všechny ty hračičky, nadspané do šuplíků, obrazovky slepé jako oči mrtvol, to všechno zůstalo tam někde vzadu. Knihy, o oh, ano, pravé knihy, doslova mizely z jeho regálů nám na dlouhé zemi začíná znovu od doby kamenné. Potřebuje se naučit věci od starých základů. Potřebuje vědět, co jíst a co nejíst. Potřebovalo vědět, jak postavit latrínu a jak pohnojit pole lidskými i zvířecími výměšky v dostatečném, ale ještě bezpečném množství. Potřebuje se něco dozvědět o studnách. O šití bod. Ano, potřebuje zjistit, jak hledat železnou rudu, ale také, jak zpracovat grafit a vyrobit inkoust. A tak se Humphreyova životnost opravdu hýbala, a to zvláště v tématech, jako byly geologické mapy, zeměněřičství, ale i obočejné knihy a kalendáře, když se znovu vracilo vědění, které už bylo pro tištěné knihy téměř ztraceno. Pohladil, va, pochl, ne, pohladil svazek vázaný v lesklé kůži. Dříve či později bude všechno to vědění znovu zachyceno v, podobné, v pochybné podobě ovládané elektřinou. Ale co se týkalo současnosti, knihy byly velmi dlouho trpělivé a jejich hlas čas znovu nadešel. V jiné části Richmondu západ 10 bylo něco jako trh pracovních příležitostí, kde se společnosti pokoušely najít rekruty, kteří by doplnili mezery v jejich osazenstvu. Franklin Teliman se opatrně proplétal zástupem a tabuli držel nad hlavou. Bylo horko a on teď litoval, že se nenapel víc vody. Přiblížila se k němu malá skupinka vedená mužem středního věku. Vy jste pan talimen, Kovář, viděli jsme vaši vývězku v hotelu Prédijní ramor Přikývl. Ano, pane, to jsem já. Hledáme někoho, kdo by naplnil naši skupinu. Muž k němu natáhl ruku. Mé jméno je Green. Jake Green. Tady ten gentleman je, ba je pan batson, kapitán naší pravy. Talimen. Není to karibské jméno? Ne, pane, pokud vím. Je to karibský název profese, něco jako zásobovač, nebo možná účetní, ale mohu se mýlit. Nikdy jsem tam nebyl. Narodil jsem se v, B v Birminghamu v Anglii, ne v Alabamě. V té původní a nejlepší. Oplatili mu to nechápavými pohledy. Takže jste věděli mou vývězku? Poněkud úzkostlivě vyhlížející žena se zeptala. A opravdu dokážete všechno, co tam uvádíte? Probit bronz? Dělá to dnes vůbec ještě někdo? Ale ano, madam, strávil jsem tam na západě čtyři roky jako učedník kovářů, kteří své práci opravdu rozuměli. A co se týká železa, umím s ním pracovat od samého začátku. Jediné, co potřebuji, je železná ruda. Dokážu si postavit a vybavit vlastní kovárnu, vyrobím si i vlastní výjaň. Umím táhnout dráty. Mimochodem, jsem docela slušný elektrikář. Dejte mi vodní kolo a já vaší kolonii dodám elektřinu. Ach ano, a zbraně. Dokážu udělat slušnou mušketu. Nemůže samozřejmě konkurovat moderním modelům, ale na lov stačí. Hledám zaměstnání na tři roky. Začínal se dozehřívat. Podle pravidel ochranné smlouvy dostanu na konci třetího roku občanství. Vy, dámy a pánové, budete mít tou dobou už pořádný předstih. Podávali mi svůj zápisník na jednom místě otevřený. A tohle je částka, kterou mi vyplatíte, prosím. Rádoby budoucí občané nového pohraničí zalapali podechu. Nakonec Green řekl. Um, dá se s vámi smlouvat? Obávám se, že jen směrem nahoru. Můžete je složit v průkopnické podpůrné. Aha, ano, a pokud byste chtěli, abych cvičil učeníka, pak za to bude zvláštní příplatek, protože učeník v práci víc překáží, než pomáhá. Když viděli jejich tváře plné pochybností, usmál se. Tohle není okamžik, který by vyžadoval tvrdé jednání, pomyslel si. Vypadal jako slušná společnost. Prostě jen skupina lidí, toužících vkročit na západ, s partou stejně smýšlenících jedinců, kteří hledají místo, kde by se usadili, místo, kde mohou věřit svým sousedům, do světa, který je čistý vzduch, kde je čistý vzduch a vy můžete začít znovu hledat lepší budoucnost. Byl to sen, vždycky to byl sen. Dokonce i jejich děti vypadaly úpravně jako kroflíky. Podívejte, pane Gríne, já jsem se také poptal. Prohlédl jsem si propagační brožuru vaší společnosti a všiml jsem si, že jste o tom podniku hodně přemýšleli. Máte sebou lékaře, vlastního tesaře, chemika. Líbí se mi váš styl. Nabídka, kterou jsem dostal od vás, dnes jistě nebude jediná, ale vy mi připadáte jako solidní parta lidí, kteří mají rozum a vědí, jak ho používat. Šel bych s vámi, pokud o mě stojíte. Tak co, dohodneme se? Dohodli se. Ten večer si Franklin zabalil zapazadla a brašnu s neželezným nářadím potřebné na cestu. Teď už musel udělat jen jediné. Dávat si pozor, aby během cesty neprozradil své tajemství, a to znamenalo, že nesmí kráčet bez brambory ve kročci. Na netu četl o přirozených kročnicích a pak jednou v noci, bylo to na západu jedna, jen tak pro se pokusil vkročit s kročcem, ze kterého vytáhl brambor, to jest s krabičkou bez energie. Velmi ho překvapilo, když se mu to podařilo. Zvláštní ovšem bylo, že tu krabičku pořád potřeboval, aby přehodil vypínač. Jak se zdalo, tak aby dokázal vkročit, potřeboval slyšet to cvaknutí. To bylo dost zvláštní, že? Ano, slyšel o lidech, jako byl on. A slyšel také, že je lidé často sploukli, Jako kdyby jste byl zrůdá nebo nenormální. Takže se na cestě bude držet, vloží si do vkročce brambor a bude hrát nevolnost a všechno to ostatní. Nebylo to tak těžké, když se z toho stal zvyk. I když, I když časem začnete přemýšlet, kolik z těch lidí kolem vás to předstírá stejně jako vy. V té noci spal skvěle a zdálo se mu o kovárnách a vzdálených pahorcích.